Яйк виявив у таборі велику наснагу до праці. Думка це втішило. Він ще й досі побоювався, щоб його новий зброєносець не накивав п'ятами. Чи добру ціну дали за кобилку? запитав хлопчина. А як ти знаєш, що я її продав? Ви поїхали верхи а повернулися пішки, якби її вкрали злодії і виблютували. Дали стільки, щоб вистачило на оце.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 Дунко пустив глухого шолома на голову. «Но як?» «Заборола немає», – відзначив Яйк. «Є дірки для повітря. Забороло – то слабке місце». Це він сам щойно почув від бажбулата. «Підняв забороло дихнути повітрям, ось тобі й стріла в око. Якби знали, скількох лицарів спіткала така доля, то ні б не схотіли шолома з заборолом». Так казав Дункові майстер-зброяр. «Ані гребені, ані кити», – далі прискіпувався Яйк. «Простий собі горщик». Дуб підняв шолома з голови. «Та й нехай. Які куми, такі й шоломи. Бачиш, як блищить. Це твоя робота його налощувати. Знаєш, як обдирати її рожу з кольчуги?» «У барилі з піском», – відповів хлопець. «Але ж ви не маєте барила. А чи не купили ви часомі шатра, пане?» «Та за які гроші? Я лише одну кобилу продав». Хлопець надто зухвалий, не на добро. От якби ж повибивати з нього зайву дурість. Та він і сам розумів, що нічого вибивати не буде. Зухвалість малого припала Дункові до смаку. Ще й собі трохи позичив би. Виходить така штука, що мій носить відразу і сміливіший від мене, і розумніший. Ти добре тут упорався, Яйко, мовив до нього Дунк. Вранці підеш зі мною, подивишся на турнірне поле. Купимо коням вівса, собі свіжого хліба. Може, ще й шматок сиру. Там на одній ятці продають добрий сир. То мені доведеться заходити до замку? А чом би і ні. Колись і я житиму в замку. Може, встигну таки вислужити собі місце вище солі, поки живий. Хлопець нічого не відповів. соромиться, мабуть, заходити до панської домівки, подумав Дунк. Та нехай, з часом звикне.